Ричард К. Морган «Видозмінений вуглець» Текст читає Сергій Робчук Присвячую цю книжку моїм батьковій матері, Джонові «За залізну витримку та непохитну стійкість» і Маргарет «За палючий гнів, що постає зі співчуття і небажання лишатися осторонь». Пролог За дві години до світанку я сидів на обшарпаній кухні і курив сарені цигарки, слухаючись у вир і чекаючи. Мілспорт уже давно спав, але течії у плесі досі скубли мілини зі звуком, який сягав берега і ширився порожніми вулицями. Із виру надходив дрібними крапельками туман, який опускався на місто мусліновою пеленою і затуманював кухонні вікна. Бадьорий завдяки хімії, я в 50 за ніч перебрав озброєння на пошкребаному дерев'яному столі. Сари насколковий пістолет Геклари Кох із відкритим для обоєми руків'ям Тім'яну виблизкував переді мною в обогому освітленні. Це була зброя для найманого вбивці, компактна і абсолютно безшумна. Магазини лежали поруч. Сара обгорнула кожен ізоляційною стрічкою, щоб не плутати боєприпасів. Зелена – снудійний заряд, чорна – з павучою трутою. Більшість обоєм була загорнута в чорну. Дуже багато зелених Сара витратила минулої ночі на охоронців Джеміні Байосіс. Моє приладдя було помітніше. Великі срібні сміти Весон та чотири галюциногенні гранати, що ще залишилися. Тоненька багряна лінія, що оточувала кожну ємність, неначе злегка іскрилася, так, ніби отот мала відокремитися від металевої оболонки і полинути вгору, до завитків диму, що тягнулися від моєї цигарки. Під дією тетрамету, який я роздобув того дня, по обіді на верфі ковзали викривлені символи. У нормальному стані я зазвичай не курю, але від те, мені чомусь завжди кортить покурити. Я рушив це за віддаленим ревом виру. Квапливе бурчання роторних лопатей серед ночі. Я загасив цигарку, дещо засмучений самим собою, і пішов до спальні. Сара спала. Під ковдрою було видно вигине її тіла, подібне до невеликих синусоїдів. Її обличчя затуляло пишне волосся кольору воронячого крила. Рука з довгими пальцями звисала з ліжка. Поки я стояв і дивився на неї, ніч на дворі розкололася. Один з орбітальних вартових світу Гарлана здійснив тестовий постріл у плесо. Зі струшеного неба надійшов грім і забрящав шибками. Жінка в ліжку заворушилась і прибрала волосся з очей. Її рідкокристалічний погляд зупинився на мені. «На що ти дивишся?» Голос у неї був хрипкий після сну. Я злегка всміхнувся. «Не треба так. Скажи мені, на що ти дивишся?» «Просто дивлюся. Час іти. Вона підвела голову і почула звук гелікоптера. Сара враз прокинулася і сіла на ліжку. «Зброя в своїй Це був популярний у корпусі жарт. Я всміхнувся так, ніби побачив давнього друга і показав на ящик у кутку кімнати. «Дістань мій пістолет». «Так, мем. Чорні чи зелені?» «Чорні». Я б всім гавнюкам і презикам з обтислої плівки не довірила. На кухні я зарядив осколковий пістолет, глянув на власну зброю і залишив її лежати там. Натомість підхопив одну з гранат і приніс її у другій руці. Зупинившись у дверях спальні, я зважив дві одиниці зброї на долонях, так, ніби намагався вирішити, що важче. Вам більше нічого не треба, крім заміни фалосами. Сара поглянула з-під півкола чорного волосся, що закривало її чоло. Вона саме натягувала на лискучі стегна довгі вовняні шкарпетки. Так, довгий ствол тут у тебе. Розмірне. Ми почули це одночасно. Подвійне металеве клацання з коридора за дверима. Ми перезирнулися з протилежних боків кімнати, і я на чверть секунди побачив у її очах відображення гласного шоку. А тоді кину заряджений осколковий пістолет їй. Вона підняла одну руку і зловила його в повітрі. І тієї жмиті всю стіну у спальні з гуркутом пробило. Ударна хвиля відкинула мене в куток, поваливши на підлогу. Нас певно розшукали у квартирі, за допомогою давачів тепла тіла, а тоді нашпигували стіну мінімінами. Цього разу вони не ризикували. Командус, який прийшов крізь зруйновану стіну, був дебелий і в повному захисному комплекті на випадок газової атаки, через який його очі здавалися комашинами. У захищених рукавичками руках він тримав короткоствольного Калашникова. Із дзвоном у вухах Ще не підвівшись із підлоги, я кинув у нього гранатою. Вона була без запобіжника і однозначно не могла протистояти протигазу, але йому було ніколи ідентифікувати прилад. Він відбив його прикладом свого Калашникова, незграбно позадкував. Його очі за скляними панелями протигаза збільшилися. Граната. Сара лежала на підлозі біля ліжка, накривши голову руками і сховавшись від вибуху. Вона почула цей крик а за кілька секунд, які ми виграли завдяки блефу, вигулькнули знову, виставивши вперед осколковий пістолет. За стіною я бачив постаті, що зіщулилися в очікуванні вибуху гранати. З іншого кінця кімнати я почув комариний писк мономолекулярних осколків. Сара Тричі вистріла головного командос. Осколки невидимо прошили захисний костюм і врізалися у плоть під ним. Коли павуча отрута вгородила кіхті в його нервову систему, він видав такий звук, наче силкувався підняти щось важке. Я сміхнувся і почав підводитись. Перш ніж Сара стигла перевести дуло на постаті за стіною, у дверях кухні з'явився другий за ніч командос і порішив її, вистріливши з автомата. Не встаючи з колін, я побачив її смерть із хімічною ясністю. Усе це відбувалося повільно, наче на покадрово відтворюваному відео. Командос цілився вниз, притримуючи Калашникова заради захисту від віддачі швидкісної стрільби, якою ця зброя була відома. Спершу настав кінець ліжком, що вибухнуло хмарами білого гусячого пуху та роздертої тканини, а тоді сарін, яка втрапила в бурю посеред повороту. Я побачив, як перетворилася на кашу одна її нога нижче коліна, а далі постріли в корпус почали виривати криваві пригорщі плоті з її блідих боків, і вона провалилася крізь вогнену завісу. Коли автомат запнувся, я підскочив на ноги. Сара перекотилася на обличчя, ніби приховуючи ушкодження, завдані їй кулями. Але я однаково бачив усе крізь червоні завіси. Я механічно вийшов із кутка, а командос надто пізно розвернув Калашникова. Я врізався в нього на рівні пояса, заблокував автомат і відкинув у кухню. Ствол автомата зачепився за одвірок, і командос упустив зброю. Коли ми впали на підлогу кухні, я почув, як автомат зі стуком упав позаду мене. Я з подарованою тетраметом швидкістю і силою видерся на командос, відбив одну руку і схопив його обіруч за голову, а тоді гепнув нею обкахлі, наче кокосом. Його очі під протигазом раптом розфокусувалися. Я знову підняв його голову і знову грюкнув нею, а тоді відчув, як череп мокро піддається удару. Я наліг, пересилюючи себе, підняв її і знову гепнув. У вухах шуміло, а здалеку до мене долинав власний голос, який вигукував непристойності. Я вже збирався завдати четвертий чи п'ятий удар, аж раптом щось копнуло мене між лопатками, і з ніжки стола переді мною несподівано вискочили скалки. Я відчув легкий біль. Дві з них уп'ялися мені в обличчя. Із мене чомусь стрімко витекла лють. Майже ніжно відпустивши голову Камандос і піднісши одну спантиличену руку до щоки, яка боліла від скалок, я усвідомив, що мене підстрелили, і що куля, напевно, пролетіла крізь мої груди і вгрузла в ніжку стола. Я, стоманівши, опустив погляд і побачив, як у мене на сорочці розпливається темно-червона пляма. Жодних сумнівів. Крізь такий вихідний отвір пройшов би навіть м'яч для гольфу. І з тим усвідомленням надійшов біль. Мою грудну порожнечу, наче проштрикнуло металевим йоржиком. Я майже задумливо потягнувся вгору, знайшов дірку і заткнув її обома середніми пальцями. Кінчики пальців злегка торкнулися нерівної розтрощеної кістки в рані, і я відчув як під одним з них запульсувало щось плівчасте. Куля не зачепила серця. Я загарчав і спробував підвестися, але гарчання змінив кашель, і я відчув смак крові на язиці. «Не вирощуйся, гівнюче!» Крик, спотворений шоком, вирвався з молодого горла. Я зігнувся, затуляючи раною озирнувся. Позаду мене у дверях стояв юнак у поліційній формі і обіруч тримав пістолет, із якого щойно мене підстрелив, і помітно тремтів. Я знову кашлянув і повернувся назад до столу. Смітивесон, який і досі лишався там, де я покинув його менш ніж дві хвилини тому, виблискував сріблом на рівні моїх очей. Можливо, мене спонукало саме це. Жалюгідні ошурки часу, зістругані з тієї пори, коли Сара була жива і все було добре. Менш ніж дві хвилини тому я міг би підняти пістолет. Я ж навіть думав про це, то чому б не зробити цього зараз? Я скриготнув зубами. Ще сильніше втиснув пальці в дірку у грудях і, непевно, підвівся. Задню стінку мого горла залила тепла кров. Вільною рукою я сперся на край стола і озирнувся на копа. Я відчув, як мої губи оголюють стиплені зуби, і не в широкій усмішці, а радше в гримасі. «Не доводь мене до цього ковачу!» Я наблизився на крок до столу і сперся на нього стегном. Моє дихання зі свистом виривалося споміж зубів і булькало в горлі. Смітивесон виблискував на подряпаному дереві, наче пірит. Одна з орбіталок вистрілила у плесу променем енергії, що осяє в кімнату блакиттю. Я вловив поклик виру. Я сказав «не». Я заплющив очі і підхопив пістолет зі столу. Частина перша. Прибуття. Завантаження голкокитка. Розділ перший. Повертатися зі світу мертвих може бути нелегко. У корпусі посланців навчають розслабитися перед збереженням. Ні про що не думати, і й просто плавати. Це перший урок, що його інструктори вбивають в учнів від першого дня. Вірження Відаура з суворими очима та врівноваженим тілом танцівниці всередині безформного комбінезона корпусу крокувала перед нами в інструктажній. «Нічим не переймайтеся», – казала вона, – «і ви будете до цього готові». Десятиліття тому я зустрівся з нею ще раз у судовій установі нової Канагави. Вона мала сісти років на 80-100 за зухвале озброєне пограбування та завдання органічних ушкоджень. Наостанок вона сказала мені, коли її виводили з камери. Не турбуйся, малий, її збережуть. Тоді вона нахилила голову, щоб підкорити цигарку, що сили втягнула дим в легені, на який їй вже було начхати, і рушила коридором ніби на якусь нудну нараду. У вузькому полі зору, що відкривалося мені зі входу до камери, я помітив у цій ході гордість і прошепотів її слова самому собі, наче мантру. Не турбуйся, її збережуть. Неоднозначний жарт. Холодна віра у продуктивність пенітенціарної системи та ключ до невловимого стану свідомості, без якого неможливо не наразитися на скелі психозу. Що людина відчуває, що вона думає, чим вона є, коли її зберігають, такої вона й вийде. У стані високої тривожності це може бути проблемою, тому людина йде, тримається в нейтральному стані, а встрагується і пливе, якщо має час. Я вийшов із резервуара в корчах, одну руку притиснувши до грудей у пошуках ран, а другою схопившись за неіснуючу зброю. Вага вдарила мене молотком, і я знову опустився у плавальний гель. Я замахав руками, боляче вдарився ліктем об бік резервуара і охнув. Гель грудками проникнув мені до рота і в горло. Я швидко столив рота і схопився за комікс люка, але ця фігня була повсюди, заліпила очі, пекла ніс і горло, ковзала під пальцями. Вага змушувала мене відпустити люк, тиснучи мені на груди, наче маневр із великим перевантаженням і пхаючи мене назад у гель. Моє тіло несамовито гойдалося в резервуарі плавальний гель, та я в ньому потопав. Раптом мене місто схопили за руку, а тоді я, кашлюючи, опинився у вертикальному положенні. Якраз перед тим, як я усвідомив, що не поранений, хтось грубо про терміні рушником обличчя, і я отримав здатність бачити. Я вирішив приберегти це задоволення на потім і зосередився на виведенні в місто резервуара з носа і горла. десь із пів я сидів, опустивши голову, викашлюючи гель і намагаючись збагнути, чому все таке важке. «Ось тобі і підготовка». Голос був різкий, чоловічий, із тих, які зазвичай чути в судових закладах. Коваку, та чого тебе взагалі навчали в корпусі? Тоді я й здогадався. На світі Гарлана прізвище Ковач досить поширене. Його вміють вимовляти всі, а цей хлопака не вмів. Він розмовляв розтягнутим варіантом аманглійської, яким послуговується на світі. Але навіть з урахуванням цього він страхітливо спотворював моє прізвище, вживаючи наприкінці тверде К замість слов'янського Ча. А ще все було занадто важке. Усвідомлення? Пройшло крізь туман моїх чуттів, наче цеглина, крізь матоване листове скло. Ми не на моїй планеті. Якоїсь смиті та шиковича це Л узяли і перевезли як вантаж. А поза як світ Гарлана був єдиною, придатною для життя біосферою в системі блиск, це означало міжзорений голкокидок. Куди? Я поглянув у гору. У бетонний дах були вбудовані яскраві неонові лампи. Я сидів у відкритому люку тьм'яного металевого циліндра, і скидався на стародавнього авіатора, який забув одягтися, перш ніж видертися на борт свого біплана. Мій циліндр стояв у ряду з двох десятків циліндрів, притулених до стіни, навпроти зачинених металевих дверей. Повітря було студене, а стіни не фарбовані. Віддам світу Гарлана належне. Там кімнати для перечохлення принаймні розфарбовані в пастельні кольори, а доглядачі симпатичні. Врешті-рештам... Теоретично опиняються, вже сплативши свій борг перед суспільством. Найменше, що можна зробити в такому випадку, це дати радісний старт новому життю. У словниковому запасі постаті переді мною слова радісний не було. Цей двометровий чолов'яга мав такий вигляд, ніби до знаходження своєї нинішньої роботи заробляв на життя, борюкаючись із болотними пантерами. Мязи в нього на грудях і руках випиналися, як натільна броня, а голова над ними була коротко підстрижена так, що виднів довгий, подібний на блискавку шрам аж до лівого вуха. Він був браний у вільну чорну одіж із еполетами і логотипом дискетою на грудях. Його очі були того ж кольору, що й одіж, і дивилися на мене з загартованим спокоєм. Допомігши мені сісти, він виступив так, щоб, відповідно до інструкції, до нього не можна було дотягнутися. Цим він займався давно. Я затиснув одну ніздрю і висякав із другої резервуарний гель. «Не хочете сказати, де я? «Зачитати мені мої права або що?» «Коваку, наразі в тебе жодних прав!» Піднявши очі, я побачив, як на його обличчі розтягнулася похмура усмішка. Я знизав плечіма і прочистив другу ніздрю. «Не хочете сказати мені, де я?" Він ненадовго завагався, позирнув на стелю з новими гратами, ніби перевіряючи інформацію, перш ніж передати її далі. А тоді так само знизав плечіми. Звісно, чому би ні. Ти в Бейс-Сіті, друже. Бейс-Сіті – земля. Знову усміхнена Гримаса. Домівка людського роду. Насолоджуся перебуванням на найдавнішій із цивілізованих планет. Та-да-да-дам! Не кидайте своєї основної роботи. Спокійно сказав йому я. Лікарка провела мене довгим білим коридором із підлогою, потертою гумовими коліщатками каталог. Рухалася вона досить шпарко, і я ледве встигав за нею на мені не було нічого, крім сірого рушника, і з мене досі крапав резервуарний гель. За її люб'язним на позір поводженням ховалося роздратування. Під пахвою в неї був стос паперових документів із закрученими краями, а попереду візити до інших місць. Мені стало цікаво, скільки зачохлень вона виконує за день. «Ще близько доби вам слід, якомога більше відпочивати», – продекламувала вона. «Можуть виникати незначні больові відчуття, але це нормально». Цю проблему вирішить сон. Якщо у вас повторно виникнуть якийсь скарги, знаю. Я вже через це проходив. Мені не надто хотілося взаємодіяти з людьми. Я щойно згадав Сару. Ми зупинилися біля бічних дверей, де на матовому склі трафаретними літерами було виведено душ. Лікарка завела мене всередину і на мить зупинилася, дивлячись на мене. Дошим я теж уже користувався. Запевнив я її. Вона кивнула. Коли закінчите, в кінці коридора є ліфт. Виписка на наступному поверсі. З вами хоче поговорити… Mm -hmm. поліція. Інструкція стверджує, що нещодавно зачохлених слід не піддавати дії сильного адреналінового шоку. Але вона, напевно, читала моє досьє і думала, що з моїм способом життя зустріч із поліціянтами небозна яка подія. Я спробував уявити собі те саме. Чого їм треба? Вони не побажали повідомляти це мені. У цих словах відчувалося роздратування, якого вона не мала мені показувати. «Може, ваша слава біжить попереду вас?» «Може, і так. Я, мимохідь, розтягнув своє нове обличчя в усмішці. «Лікарю, я ще ніколи тут не бував, тобто на землі. Я ще ніколи не стикався з вашими поліціянтами. Чи варто мені не покоїтися?» Вона поглянула на мене, і я побачив, як в її очах змішується страх, зачадування та зневага до гори реформатора людства. Зважаючи на те, яка ви людина, нарешті видушила з себе вона, я подумала, що занепокоїлися вони. Так, а вже ж. Тихо промовив я. Вона завагалась, а тоді змахнула рукою. У роздягальні є дзеркало. Сказала вона і пішла. Я позирнув обій кімнати, на яку вона показала, сумніваючи, що готовий до дзеркала. У душі я прогнав неспокій, фальшиво насвістуючи, та потер своє нове тіло милом і руками. Моєму мочохлу було сорок із гаком. Це був стандарти для протекторату чохол зі статурою плавця та, як мені здалося, індивідуальними армійськими налаштуваннями нервової системи. Швидше за все, нейрохімічним удосконаленням. Я і сам якось таке пройшов. Легені були напружені, що вказувало на нікотинову залежність, а на передпліччі були розкішні шрами, але поза тим я не міг знайти жодних приводів для нарікань. Маленькі проблеми та заковики проявляються згодом, і мудра людина просто живе з ними. Кожен чохол має історію. Якщо таке вас бентежить, ставайте в чергу на синтеті чи фабриконі. Я зносив чимало синтетичних чохлів. Їх частенько використовують для судових слухань з приводу дострокового звільнення. Вони дешеві, але жити в них – це все одно, що мешкати в будинку з протягами, а ще там, здається, ніколи не роблять нормальних смакових схем. Уся їжа на смак скидається на тирсу приправлену карі. У кабінці для перевдягання я знайшов на лаві охайно складений літній костюм а у стіні вбудоване дзеркало. На купі одягу лежав простий, сталевий наручний годинник, під яким тримався чисто білий конверт, охайно підписаний моїм іменем. Я глибоко вдихнув і пішов дивитися у дзеркало. Це завжди важко. Я роблю це майже два десятиліття, і мені досі неприємно зазирати в люстро і бачити, як на мене у відповідь дивиться геть незнайома людина. Це все одно, що витягувати зображення з глибин автостереограми. Першу пару секунд людина бачить лише одне, іншу людину, що дивиться на тебе крізь віконну раму. Далі неначе зміщується фокус. Вона відчуває, як стрімко запливає за маску і приклеюється до неї зсередини з майже фізичним відчутним шоком. Між нами наче перерізають поповину, але при цьому не розлучають їх, а відтинають інакшість, після чого людина просто дивиться на своє відображення у дзеркалі. Я витерся рушником, звикаючи до обличчя. Європейське несподіванка для мене, і в мене виникла сильна підозра, що, як у житті і є шлях найменшого опору, то це обличчя ним ніколи не користувалося. Воно здавалося увітряним навіть попри характерну блідість, пов'язану з тривалим перебуванням у резервуарі, все у зморшках, густе коротке волосся чорне з сивизною, очі мали надзвичайний блакитний відтінок, а під лівим оком виднів блідий нерівний шрам. Я підняв праве передпліччя і оглянув численні рубці, замислившись про те, чи не пов'язані вони між собою. У конверті під годинником лежав один-єдиний аркуш. Паперовий документ, підпис від руки, дивовижна та й годі. Що ж тепер ти на Землі, на найдавнішій із цивілізованих планет? Я знизав плечима і проглянув листа, а тоді вдягнувся, склав його і заховав у піджаку свого нового костюма. Востаннє поглянувши у дзеркало, я начепив новий годинник, і пішов на зустріч із поліціянтами. Була чверть на п'яту за місцевим часом. Лікарка чекала на мене, сидячи за довгою вигнутою стійкою рецепції і заповнюючи бланки на моніторі. Біля її плеча стояв худий, суворий на вигляд чоловік у чорному костюмі. Інших людей у приміщенні не було. Я розвернувся довкола, а тоді знову поглянув на костюм. «Ви один із поліціянтів?» А вони на дворі, він показав на двері. Ця територія поза їхньою юрисдикцією. Щоб потрапити сюди, їм потрібна спеціальна інструкція. У нас тут власна охорона. І хто ж ви? Він поглянув на мене з тією ж сумішю емоцій, якою вразила мене лікарка внизу. Комендант Саліван, генеральний директор центру бейсітів, об'єкту, який ви зараз покидаєте. Здається, ви не надто охочі зі мною розстаєтеся. Саліван уп'явся в мене поглядом. Ви рецидивіст коваку «Я ніколи не вважав доцільним марнувати добру плоті кров на таких людей, як ви. Я торкнувся листа у нагрудній кишені. На щастя для мене, пан Банкрофт з вами не згоден. Він має прислати по мене лімузин. Він теж на дворі». Я не перевіряв. Десь на стійці пролунав протокольний сигнал. Лікарка закінчила вводити свої дані. Вона відірвала закручений краєчик документа, підписала його пару разів ініціалами і передала Саліванові. Комендант зігнувся над папером, оглядаючи його примруженими очима, а тоді нашкарябав власний підпис і передав примірник мені. Таке ж і Лев Ковак. Промовив він, вимовляючи моє прізвище так само неправильно, як і його посіпака в резервуарні. Владою наданою мені угодою ООН про правосуддя, я звільняю вас, передаючи на умовах оренди Лоренцові Джей Банкрофту, на період до шести тижнів включно. З завершенням цього терміну питання вашого дострокового звільнення буде розглянуто повторно. Прошу підписати тут. Я взяв ручку і написав чужим почерком своє ім'я біля комендантського пальця. Саліван розділив документи, а тоді передав мені Рожевий. Лікарка підняла ще один аркуш, і Саліван узяв його. Це лікарняний висновок, який засвідчує, що таке шиковака цел було отримано неушкодженим від управління юстиції світу Гарлана і згодом зачохлено в це тіло. Засвідчено мною та монітором відеоостереження. Дискова копія відомостей про передачу та даних резервуара додається. Прошу підписати декларацію. Я позернув угору і спробував відшукати якісь ознаки камер. марно. Сперед, я нашкребав свій новий підпис у друге. Це примірник угоди про оренду, що накладає на вас обов'язки. Прошу уважно її прочитати. Невиконання будь-якої зі статей може привести до вашого негайного повернення на зберігання до завершення терміну вашого ув'язнення тут, або в будь-якому іншому закладі за вибором управління. Чи розумієте ви ці умови та чи погоджуєтеся нести пов'язані з ними зобов'язання? Я взяв документ і хутко його проглянув. Нічого незвичайного. Модифікована версія угоди про дострокове звільнення, яку я вже підписував із півдюжини разів на світі Гарна, її мова була дещо сухішою, та зміст був той самий одним словом, маячня. Я підписав її, не змигнувши оком. Ну що ж, Саліван, здавалося, Трохи пом'якшав. «Ви щасливчик, Коваку! Не змарнути цього шансу!» Невже їм не набридається казати? Я мовчки склав свої папірці і запхав їх у кишеню, де лежав лист. Я вже майже повернувся до виходу, аж тут лікарка підвелася та простягнула мені невеличку білу картку. «Пане Ковак!» – я зупинився. «Серйозних проблем з адаптацією бути не повинно», – сказала вона. «Це тіло здорове, а ви до цього звикли. Якщо буде щось серйозне, зателефонуйте за цим номером». Я простягнув руки і підняв маленький прямокутник картки з національною точністю, якої ще не помічав. Це вступила в дію нейрохімія. Моя рука поклала картку до тієї ж кишені, що й решту паперів, а тоді я пішов без жодного слова, перетнувши рецепцію, відчинивши двері. Може, це було виявом невдячності, але я вважав, що в тій будівлі ще ніхто не заслужив на мою вдячність. Ви щасливчик, Коваку. Безперечно. Ходиш у чужому тілі за 180 світлових років від домівки за угодою про шеститижневу оренду. Перевезений як вантаж для виконання роботи, якої місцеві поліціянти не торкнуться навіть кийком. Сплохуєш, повертайся на зберігання. Виходячи з дверей, я почувався таким щасливчиком, що мало не заспівав от щастя. Розділ другий Вестебюль за дверима був величезний і практично безлюдний. Він дуже скидався на мілспортську залізничну станцію на моїй рідній планеті. Під похилим дахом із довгих прозорих панелей у надвічірньому сонці, села бурштином скляна долівка. На виході з автоматичними дверями гралися двійко дітей, а під стіною винюхував щось самітний робот-прибиральник. і жодних інших рухів. Купка людей, які сиділи без діла у цьому сяві на лавах зі старого дерева, мовчки чекала на повернення друзів борідних, рідних. Із виду змінено воглицевого вигнання. Центр завантаження. Ці люди не впізнають своїх близьких у нових чохлах. Опізнаватимуть лише ті, хто вертається додому. А для тих, хто на них чекав, перечуття возз'єднання буде затьмарене холодним страхом. Яке обличчя та тіло їм доведеться навчитися любити? А може вони на пару поколінь молодші чекають на родичів, які тепер є для них хіба що нечіткими дитячими спогадами чи родинними легендами? Я знав одного хлопця з корпусу муракамі, який чекав на звільнення свого прадіда, засудженого століття злишком тому, їдучи до Новопешта, він віз прадідові з нагоди повернення літр віскі такий для гри в пул. Він виріс на історіях про походеньки свого прадіда в більярдних канагави. Того хлопа посадили ще до народження муракамі. Спускаючи сходами у вестибюль, я помітив компанію, що мене зустрічала. Довкола однієї з лав зібралися три силуети. Що неспокійно сновигали в косих променях сонця та здіймали вихори пилу, що там літав. Четверта постать сиділа на лаві, склавши руки і витягнувши ноги. Ці четверо були у відбивних сонцезахисних окулярах, завдяки яким їхні обличчя на відстані здавалися однаковими масками. Уже прямуючи до дверей, я й не намагався відхилитися в їхньому напрямку, і до них це, вочевидячки, дійшло аж тоді, коли я дійшов до середини вестибюлю. Двоє з них потім на зустріч мені. З невимушеним спокоєм нещодавно погодованих великих кішок. Кремезні та суворі на вигляд, із охайно підстриженими багряними ірокезами, вони стали на моєму шляху за пару метрів попереду, змушуючи мене або зупинитися собі, або стрімко їх обігнути. Я зупинився недоречно дражнити місцеве ополчення одразу по прибутті в новому чохлі. Я зобразив другу за день усмішку. Чим я можу вам допомогти? Старший із цієї парочки. Необережно змахнув жетоном у мій бік, а тоді заховав його, ніби на свіжому повітрі жетон, може, потьмяніти. Поліція Байсіті, лейтенант бажає з вами поговорити. Висловлювання прозвучало надто коротко, так ніби він боровся з сильним бажанням долучити до нього якийсь епітет. Я спробував удати, ніби серйозно роздумую, піти мені з ними чи ні, але вони мене спіймали і знали це. За годину після виходу з резервуара людина знає надто мало про своє нове тіло щоб стривати з ним у бійки. Я викинув з голови картини сареної загибелі і дозволив провести себе до копа, який сидів. Лейтенант був жінкою, тридцяти з гаком років. Під золотими дисками її окулярів ховалися вилиці, що дісталися їй від якогось амерединського предка та широкий рот, який саме стиснувся в саркастичну риску. Носом, на якій були вдягнені ці сонячні окуляри, можна було відкривати бляшанки. Її обличчя обрамляло коротке неохайне волосся, укладене спереду сторчма. Т'їдель на ній був завеликий, але довгі ноги у чорних штанях, що виднілись під нього, чітко вказували, що під ним ховається струнке тіло. Перш ніж хтось заговорив, вона майже хвилину дивилася на мене, склавши руки на грудях. Ковач, правильно? Так. Таке ж ковач. Вимова в неї була ідеальна. Зі світу гарлона, мілспорт і сховище канагава. Послухайте, коли ви помилитеся, я просто вас зупиню. Ми обоє надовго замовкли. Лейтенантка трохи розігнулася і оглянула ребро долоні. Ковачу, ви маєте ліцензію на таке почуття гумору? Вибачте, я її вдома забув. І що привело вас на землю? Я нетерпляче змахнув рукою. Ви вже все це знаєте, бо інакше вас би тут не було. Ви маєте мені щось сказати, чи просто привезли цих діточок в освітніх цілях? Я відчув, як якась рука схопила мене за плече і напружився. Лейтенантка майже непомітно ворухнула рукою і коп позаду мене прибрав руку. Охолонте, Ковачу, я тут просто спілкуюся. Так я знаю, що вас витягнув Лоренс Банкрофт. Власне кажучи, я прийшла запропонувати вам підвести вас до помешкання Банкрофта. Вона раптом посунулася вперед і підвелася. У стоячому положенні вона була майже така сама на зріст, як мій новий чохол. Я Крістін Ортега. Відділ органічних ушкоджень. Я вела справу Банкрофта. Вели. Вона кивнула. Справу закрито, ковачу. Це попередження? Ні, це просто факти. Очевидне самогубство. Банкрофт, здається, так не вважає. Він стверджує, що його було вбито. Так, я чула. Ортега знизала плечима. Що ж, його воля. Гадаю, такій людині важко повірити, що вона здатна начисто вистрілити собі голову. Якій людині. Ой, та ну. Вона зупинилася. І злегка мені всміхнулася. Вибачте, я досі забуваю. Що забуваєте? Знову пауза. Але цього разу Крістіна Ортега, здається, вперше за наше коротке знайомство, вийшла з рівноваги. Коли вона заговорила знову, її тону надало нерішутісті вагання. Ви не тутешні. І що? Те, що всі тутешні розуміють, якою людиною є Лоренс Банкрофт. Ось і все. Зацікавившись тим, на що так неуковирно брехати абсолютно незнайомій людині, я спробував допомогти їй знову розслабитися. «Багатою людиною», – ризикнув я. «Могутньою людиною». Вона нещиро всміхнулася. «Ви ще побачите». «То ви хочете, щоб я вас підвезла чи ні?» В листі, що лежав у моїй кишені, зазначалося, що біля терміналу мене забере водій. Про поліціянтів банкруфт не згадував. Я знайзав плечима. Я ще ніколи не відмовлявся від безкоштовних поїздок. «Добре, тоді поїхали». Вони провели мене до дверей. Зусібіч оточивши, наче охоронці, оглядаючися довкола прихованими за окулярами очима. Ми з ортегою подолали прохід разом, і мені в обличчя вдарило тепло сонячного світла. Я примружив нові очі, рятуючись від яскравих промінів, і розглядів по той бік погано доглянутого посадкового майданчика неоковирні будівлі за справжнім колючим дротом. Стерильні жовтовато-білі – цілком можливо оригінальні споруди минулого тисячоліття. Між дивовижно монохромними стінами я помітив частини сірого чавунного мосту, що перескакував на якусь невидиму землю. Довкола не надто стрункими рядами згромадилися такі ж сірі небесні й неземні судна. Різко повія вітер, і я вчув ледь помітний запах якогось квітучого бур'яну, що ріс у тріщинах на посадковому майданчику. Здалеку долинало знайоме гудіння транспорту, але це інше скидалося на декорації з історичного фільму. І я вам кажу, є лише один суддя. Не вірте людям науки, коли вони кажуть вам. Спустившись сходами, що вели від виходу, ми почули вереск погано керованого підсилювача. Я позирнув на інший бік посадкового майданчика і побачив юрбу, що зібралася довкола чоловіка в чорному напакувальному ящику. У повітрі над головами слухачів безладно петляли голографічні плакати. Ні, резолюції 653. Воскрешати може тільки Бог. Це ЛВ дорівнює смерть. Промовця заглушили радісні вигуки. «Що це?» «Католики», – пояснила Ортега, скрививши вуста. уста. «Старосвітська релігійна секта. Та невже, ніколи про них не чув. А звідки ви могли почути? Вони, вважаючи людину, неможливо оцифрувати, не загубивши її душі. Отже, ця віра не дуже поширена. Лише на землі», – похмуро сказала вона. «Здається, Ватикан – це їхня головна церква. Профінансував парочку кріокораблів на Зорепад і Латімар. Я бував на Латтімарі і жодного разу не натрапляв на таке. Кораблі відлетіли лише на межі століть, ковачі. Їм ще пару десятиліть туди і летіти. Ми почали обходити зібрання, і якась молода жінка з того стягнутим у хвіст волоссям простягнула мені листівку. Її різкий жест спровокував розхитані рефлекси мого чохла, і я зробив блок, перш ніж у його опанувати. Жінка з суворими очима так і не прибрала листівки, і я взяв її за мирницькою усмішкою. «Вони не мають права!» – сказала жінка. «О, я згоден. Лише Господь, наш Бог, може врятувати вашу душу!» Я та Кристін Ортега вже рішуче потягнула мене геть, тримаючи однією рукою за передпліччя. Її рухи свідчили про багатющий досвід. Я відірвався від неї. Гречно, але так само рішучо. «Ми кудись поспішаємо?» «Так, думає нам обом не до того!» – просто сказала вона і озирнулася на своїх колег, які тим часом самі відбувалися від листівок. «Може, я хотів з нею поговорити?» «Та не вже. Мені здалося, ніби ви хотіли врізати їй під дих». до все чохол. Я думаю, що він колись давно пройшов певну нейрохімічну обробку, а вона її запустила. Розумієте, більшість людей після завантаження лежать по кілька годин. Я трохи на нервах». Я пильно поглянув на листівку, яку тримав у руках. Вона зверталася до мене з риторичним запитанням. «Чи може машина врятувати вашу душу?» Слово «машина» було надруковано шрифтом, який мав нагадувати архаїчний дисплей комп'ютера. Душу було надруковано плавними стереографічними літерами, що танцювали по всій сторінці. Я перевернув листівку, шукаючи відповіді. Ні. Отже, кріогенна гібернація – це нормально, а оцифрований людський вантаж – ні. Цікаво. Я задумливо озирнувся на блискучі плакати. Що таке резолюція 653? Це прецедентна справа, що зараз розглядається в суді ООН, стисло пояснила Ортега. Прокуратура Бейсіті хоче надіслати повістку одній католичці, яка перебуває на зберіганні. Вона дуже важливий свідок. Ватикан заявляє, що та вже мертва і в руках божих. називається блюзнірством. Зрозуміло. Отже, тут ви не розриваєтеся між двох вогнів. Вона зупинилася і повернулася до мене. Ковачу, я ненавиджу цих клятих фриків. Вони заїдають нас уже майже дві з половиною тисячі років. Вони завдали більше горя, ніж будь-яка інша організація в історії. Ну, ради Бога, вони ж навіть не дозволяють своїм прибічникам вдаватися до контролю народжуваності, а ще виступали проти всіх суттєвих медичних досягнень за останні п'ять століть. Чи не єдине, що можна сказати на їхню користь, це те, що ця петрушка з ЦЛВ не дала їм поширитися так само, як решті людства. Ви тими, як виявилося, зібралися на побитому, але безперечно крутому на вигляд транспортному Локгід Мітомі, пофарбованому в очевидь у кольори поліції. Я вже літав логіфмітомами на шарії, але вони були суцільно пофарбовані у тьм'яний радіовідбивальний чорний колір. Порівняно з ними червоні та білі смуги на цьому транспорті здавалися претензійними. У пілотській кабіні закляк пілот у таких самих сонячних окулярах, як і решті маленької компашки Ортеги. Люк у черві катера вже було піднято. Коли ми вилізли на борт, Ортега постукала по комінсу люка, і турбіни прокинулися і зашепотіли. Я допоміг одному з геракезів опустити люк вручну, знайшов опору, щоб не впасти під час підйому катера, і підійшов до місця біля вікна. Ми поступово здіймалися вгору, а я тим часом витягнув шию, щоб не губити з поля зору натовп унизу. На висоті близько ста метрів транспорт вирівнявся і трохи опустив носа. Я відкинувся назад, падаючи в обійми автоформи, і побачив, що Ортега за мною стежить. «Досить цікаво, Геш?» – запитала вона. Я «Може, відповісти на запитання?» «Якщо зможу. Ну, якщо ці чуваки не вдаються до контролю народжуваності, то їх має бути до достобіс, а землю в наш час не можна назвати центром активності. Отож, чому вони не заправляють усім?» Ортега та її люди обмінялися лиховісними посмішками. «Зберігання!» – промовив Ірокес ліворуч від мене. «Я ляснув себе покарку, а тоді замислився, чи користуються цим жестом тут». Саме там усе ж таки зазвичай розміщують кортикальну пам'ять, але культурні особливості не завжди працюють так. Зберігання вже ж. Я поглянув у вічі кожному з них. Від нього не звільняють за особливими умовами. Ні. Чомусь під час цього маленького діалогу ми всі заприятелювали. Вони розслабилися. Той такий рокес розповів більше. Йому все одно, 10 років чи 3 місяці – це щоразу смертний вирок. Вони ніколи не відновлюються в пам'яті. Мило, Ні, кивнув. Дуже чисто. А з тілами, що відбувається? Чоловік навпроти мене вдав, ніби щось викидає. Залежно від родини, їх продають або розбирають на трансплантати. Я відвернувся і визирнув з вікна. Щось трапилося кувачу? Я повернувся до Ортеги зі свіжою усмішкою на обличчі. Здавалося, я досить непогано вчився всміхатися. Ні-ні, я просто думав. Це наче інша планета. Тут вони розреготалися. Сантач Тачгаус, 2 жовтня. Таке ж ісан. Одержавши цього листа, ви без сумніву будете дещо дезорієнтовані. Щиро за це перепрошую, та мене запевнили, що завдяки пройденій підготовці в Корпусі посланців, вам має бути до снаги впоратися з цією ситуацією. Так само я запевняю вас, що не піддавав би вас нічому з цього, якби моє становище не було безнадійним. Мене звати Лоренс Банкрофт. Зважаючи на те, що ви родом з колоній, можливо, моє ім'я вам нічого не означає. Досвід лише сказати, що я – багатий і впливовий землянин, і через це нажив чимало ворогів. Шість тижнів тому мене було вбито. Поліція з власних причин вирішила вважати цю подію самогубством. Оскільки вбивці все-таки не впоралися, я можу лише припускати, що вони спробують ще раз. А зважаючи на ставлення поліції, вони цілком можуть досягти мети. Звісно, вам стане цікаво, як усе це стосується вас, і чому вас витягнули... За 168 світлових років від місця вашого зберігання для роботи з такою локальною проблемою. Мої юристи радили мені найняти приватного детектива, але я, зважаючи на своє помітне становище у світовій спільноті, не можу довіряти жодній людині, яку можу залучити тут. Вас мені порекомендувала Рейлін Кавахара, для якої ви, як я розумію, виконали певну роботу на Новому Пекіні 8 років тому. Корпус посланців зміг розшукати вас у Канагаві. Впродовж двох днів після того, як я поцікавився вашим місцезнаходженням, хоча через ваше звільнення та подальші дії не зміг надати жодних операційних гарантій чи обіцянок. Як я розумію, ви сам собі господар. Звільнено вас на таких умовах. Ви зобов'язані працювати на мене за контрактом упродовж шести тижнів, при цьому я маю право за потреби в подальшій роботі поновити контракт по завершенню цього терміну. Продовж цього часу я несу відповідальність за всі витрати пов'язані з вашим розслідуванням у розумних межах. Також я покриваю вартість оренди чохла на цей період. У разі успішного завершення вами розслідування, решта вашого терміну зберігання в Канагаві – 117 років 4 місяці – буде анульовано, а вас буде переправлено на світ Гарлана для негайного звільнення в будь-якому чехлі на ваш вибір. Або ж я зобов'язуюся виплатити іпотеку на ваш поточний чехол тут, на землі, після чого ви можете стати натуралізованим громадянином ООН. У будь-якому з цих випадків на ваш рахунок буде перераховано суму в розмірі 100 тисяч доларів ООН або їхнього еквівалента. Я вважаю ці умови щедрими, але мушу додати, що зі мною не слід жартувати. В разі, якщо ваше розслідування зазнає невдачі, а мене буде вбито, або ж ви спробуєте втекти в якийсь спосіб чи ухилитися від виконання умов свого контракту, оренда чохла буде негайно припинена і вас буде повернуто, на зберігання до завершення терміну «тут» на землі. До цього терміну можуть бути додані будь-які покарання, яким вас буде піддано. Якщо ви вирішите взагалі не прийняти мого контракту, вас також буде негайно повернуто на зберігання, хоча я в цьому разі не можу зобов'язатися переправити вас на світ Гарлена. Маю надію, що в цій домовленості ви побачите шанс і погодитеся співпрацювати зі мною. В очікуванні цього надсилаю водія, що забере вас зі сховища. Його звати Кертіс. І він один з найнадійніших моїх працівників. Він чекатиме на басу залі звільнення. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами в сан гаусі Щиро ваш Лоренс Джей Банкруст.